وَحْلُ الْعُقْدَةَ مِّلْ لِسَانِي يَفْقَوْهُ قَوْلِ زَمُنْ أُصُولُكِي پَرُنْدَى مَسَلَبَيْا نِدَى المشركين ما الاتفاق ده مشركانو چه ده مومنانو سره پاغی کی اتفاق دے سولو دا سولو ده یو سل او یعیم سفین شروع مشرکانو ده اللہ ده صفات و اقرار کولو توحید فی الربوبیت منلو دارنګي مشرکانو نو پھلو یو یو مصائب کی اواز الله نہ ب مدد مخطب او یواز الله به را مدد کول او خپل خدایان معبودان بهیر کړي درېم دعویہ قید دعوا سوالو نہ دی الله نہ کول او سلورم ادا مشرکانو د الله دنوم قسمونه په قرن پینځم ادا او کمال او فصل کې او زناورو کې د الله دنوم برخا خیرات او صدقه ورقوله دارنګ مشرکانو د دا الله نه بښنه غوښت چې تواف به کولو به غفرانک مشرکانو به منځونو نہ وقول د نبی له السلام د رسالت اقرار کولو او هغه بارکمو د قران آیات او حدیث مبارکها و مشرکانو مشریکانو د ټول نه انکارم نہ وقول بلکل اللہ حبیب لیوی آیات دا سوری اونس کا سبیل لسم راڑو لیو اکتے بے قرآنن غیر حادا او بدلو دی کتاب نه بغیر بل کتاب را لگاڑا یا خیر دی دی منلو لم تیاریو خلق پا کے ردو بدلو کا دارنگی مشرکانو حجل بکول دانن زمون اصولو کی خبر را د اصولو په کتاب او سر دوا ات دوا تي کې مشرکان او باقاعده حج نه قبول دیو جندا مساله را اهلي ال ملک دا الله حبيبي یو حجۃ ال ودا کړي چېغه اسلامی حج وي خندلی نمخ کی کوئی هر کال دا الله حبیب بسکولو دا حجرت نمخ کی هر کال حج کولو دا مکی مکرنمی دا فتحکی دو نفس فنہم کال دا حجرت نبی علیہ السلام ابو بکر رضی اللہ عنہ نگلو او چیاغی رخصت شدور پسیدی رضی اللہ عنہ نگلو چې دا هر چا موسم کې په مختلفو مقاماتو کې اعلان وکړي چې د نن رغ نفس به مشرک د بیت الله حشر نارضي مشرکان به قائدات لږ حجونه به وکول او د نن رغ نفس بس په پربن طوافونه نکړي دا حدیث امام ترمیزی ذکر کړی حدیث دا سے دستا سوسفہ کے ذکر دے عن ابن احباس رضی اللہ عنہما قال بعث النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابا بکر نبی رہ السلام لیگلیو ابا بکر رضی اللہ عنہ وعمرہ اینا دی بہاولائی کلماتی ورت حکم فرمائے لیو چ دایب اعلان کوي په دې کلماتو شرع ثم اتبعه علیه به ورپسې علی رضی الله او دبرو واشه لي ګولو دا واشارین داوي چې چا وس اعلان او عہد چا سره دا غوې د ماطور اعلان به کولو نو دا به د عربو د عادت متعبث داغه د رښتین دارو ابو بکر رضی الله عنه هغه چې د نبی رې اسلام د عمر له صحابي دی قریش ته قاری رضی الله عنه په دی به اور په سیدي وي فبين ابو بکر في بعض الطريق اذا سمع غاء ناقه رسول الله صلى الله عليه وسلم القصوا ابو بکر رضی الله عنه في مكيم و كرمي في بعض الاراكي في اللعنة حبيب في أخي عواضي ورد قصوات آغينه صحابه واجيب صحابه في نور أخي عواضيه في سيد العالمين في أخي عواضيه فخرج أبو بكر فزعا فخرج أبو بكر فزعا فزوان أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم خیاله کو چې دار اپس جوړ رسول الله عليه السلام راغې را را را فإلا هو علي علي رسول الله نو فدفع عليه کتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الله ده حبيبي او ختور چې ما سم نبي دې اسلام ويلي چې توا پمنا حرم او مزدلفا و عرفات کدا الانو لکے و امر علی اینا دیا لی الکلمات علی رضی اللہ انو حکم کرے ہو چی تپا دی کلمات مانے حکم کې صحابہ جید قوم ہو دی روایت اختصار دے او تفسیلی روایات کدا راگی ہوئی تا امیر اکا ماموری صحابہ د مشریس تا محن لرلا تولیبانی امیر و ابو بکر رضی اللہ عنہ وچھ امیر رضی اللہ عنہ رہاو امیر ایک مامور ناہوی امیر نہیں مامور ام خدا حبیب دا حکم کڑے فانت والا قاق حج دوارتلیو حج کڑے فقام علی ایام التشریق علی رضی اللہ عنہ ایام التشریق کی ادرے دلے فنادہ او وازیکړو ذمت الله ورسوله بریعت من کل مشرک ده الله او ذال الله دا رسول ذمه ګورې بس بيزار ده هر مشرک دا, دا, دا فصیح فی الارض 14 اشهر سورۃ توبه کې وای او د حدیث کې مصطف سرور میا شذر ته اجازه ده او د دې شذور میا تفصیل چې دا کمی نو دا سورۃ توبه کې را روانه فلا يرج جنبا ذا علم مشرك ددينهم قال نفس بمشرك ده الله ذكر حسن رازي ذلك الله سوره توبه هي انما المشركون نجسون فلا يقرب المسجد الحرام بعد منهم هذا ويشركان كندا وقلذيب د دې کان نفسین هم دې د هجرت بیا ودا الله د کور حج ته ناراضی ولایت فن بالبيت عریان سوبر بنده الله کور کی طواف نه کوي چې جام په بدنې اور سر داملان وې ان ولایت خلل جنت الا مؤمن جنت و بندن کیږي مغرا سوق چې موثوق ده په صفات ديمان شرعي وکانا علی یونادی رزی الله نو باوازو نو کول فاذا عیا قام ابو بکر فنادا به ها کیا غب استړی شو نو ابو بکر رزی الله نو بو درځو داوازو نو امام پرمی زیوہی حدیثن صحیحن ابواب التفسیر کے ذکر کرے اے امام حاکم رحم اللہ مستدرک کے ذکر کرے نبور مشرکان و حیونکن حمکان نفس بنکڑشون دارمی دمتفقن علی حدیث دے امام بخاری و مسلم ذکر کرے ابو <نبی> هريره رضی اللہ عنہ ان کہ با بکر رضی اللہ عنہ باعتو فی الحجۃ الذی امرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم ابو هریر رضی اللہ عنہ اسی ابوبکر رضی اللہ عنہ دین لے کلو ابو هریر رضی اللہ عنہ پدی سفرتو <اق آخ> با حج کی چه رسول اللہ علیہ السلام ابو بکر رضی اللہ عنہ امیر جوړ کړو قبل حجت الودا لحجت الودا نمک کیا قبل سمکار فی رہتن فیو دولی یعذن فی الناس خلق قیلان بے کونو علا لا يخجن بعد العام مشرق ولا يتوفو فی البل بیت عریان نفس چنہم مشريك بد الله د پور حج سے ناراضي او سوق بد الله پور کې بر بن نه کوي او دا حديث امام بخاري رحم الله ذکر کړي باب لائے توف بالبی ث عریان ولا حج مشرک داغور رضی الله انو پسند سارا قال ابن شهاب محمد ابن شهاب ده امام زهري و او دایو نے توجہ کړه ده تمام احادیث و دار مدار ده احادیث 16 راجبکري نمونه نو دي حدیث او دایي مرغې دي د باندې ډیر رات کړي باجد موليا شکل کې اوس مړي کتابوي کې سټي و او نو هاي وي زهري بقواشي ای کئی پخ برمانے دا الفاج رسم کی سٹو کی سلی تاہیو سلسلہ را روانہ را پا ملیانو کی انکار حدیث دے مشران مخ کی سمڈش ول تیگو را پا ایدت پا بنیاد بانے سکائی بنیاد بانے حملہ کائی پا بخاری حملہ کائی زکد امت اتفاق دے جن قرآن نفس صحیح کتاب کم دے لوځي وی دي مسلمانانو په شهر کې کم کتاب دمر اعتمادی دي چې دا ورته مجروحو کې شو شاول الله رحمت الله عليه ذکر کړی سوقي په بوخاري باندې رضونا کوي لدا مبتدي دې ایک انکار هديس سره غسلې کافر کېږي او په بوخاري کې رات کایسي دې شاول الله رحم الله دایا ذکر کړی ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين سوق چې د مومنانو د لارې نه په بل لار رواني دي د ټمام ایمانوالو اتفاق شنه چې قران نفس د اټمان د لاندې او د مکې د پاسه صحیح کتاب کم ده بخاری شریف ته اوسې باندې اشخاص را راپاسي او د مت اجماعي فیصله نه انکار کوي له دې تصور دې تب ابتدی وای یو په بوخاری د رضونه کوي چې بنیاد دی د علم حدیث او دې فن پر رجاله په دولو سردار دی په ابو هريره رضی الله وروت کوي دا خبره زموږ دی کتابونو کې چې راغلي دا بل چاند لاغلي د منکري نه حدیث اعتراض دی په ابو هريره رضی الله ورو او اذا غیر فقیه دهول یو تغایر فقيه وي بنياد د پزورګونو حادثه ټول لچانه منقول دي دې درته مجروح ګرځي شه دې درته سکے مجروح هيكرځي علامه زهبي ذکر غره سو قال د صحابه په دور کې د مديني منورې مفتی او قاضي سو کو ابو بکر رضی الله عنه دا ټول صحابو ته نسبته چې او سالي غير فقيه او ود المدینه الرسول صلی الله علیه وسلم د اسلام د مرکز مفتی او قاضی ګرځولې په خبره هو پیګی کنا دا ټول صحابو ته د نقصان نسبت ده چې سم رقال به د مدینه منورې سره قاضی د مفتی د پسوونو زرګونو صحابه کرام دي او د مرکز اسلام قاضی او مفتی د غلی فقید کده یو دی رد کئی پا امام زہری بانے زکا دا احادیث و چول دا رومدار پسرد او سم کتاسو دا خو دا یو سلسل را د دینکار حدیث د امام زہری بارکو ای زہری بکواسی توی کئی دا سمر رسپک ده یو موجودا عالم لکسوک بکواسی و ای سمر رسپک خبردار قال ابن شہاب محمد ابن شهاب زہری وہی حدثني حماد ابن عبد الرحمن انا ابا هريره رضي الله عنه اخبره ان ابا بکر الصديق رضي الله عنه بعثه في الحجۃ التي امره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو هريره رضي الله عنه ابوبکر رضي الله عنه لے گله ان پاغا حج کی چذاللا حبی په دغې قافلې دی امیر جوړ کړو تهجت الودان مخکی یوم النهر ذ قربان یودلو اختر پرس فی راحت البیودل یو یؤذل فی الناس سیدی ف حلق کی اعلان کی الا لا یحج بادلام من مشرف ولا یطوف بالبيت وریال اخرجهو البخاریو رحمه اللہ چنن کال نفس چنن حمد مشرق بدا اللہ دکور حجرن رازی مقصد نمو سوچ مشرقانو حجرن کول ابن کسیر ذکر کری دی امام حافظ ابن کسیر رحمه اللہ ادھا کچی زہری تا بکواسی ہوئی ناغن امام ابن کسیر محفوظ نہ دی تہ بارکه موږ ته واو رده نوې وای ایبن کثیر شنه پکه پاتې شول ورسره سپکه خبره ده ته په دې شوی خبره باندې چې ایبن کثیر شنه وای پکه پاتې شول قال مجاهد امام مجاهد مشهور تابعی دی ده عبدالابن عباس رضی الله عنہ په شاگردانو کې لوی دی دیوې څوک راته می قران او لوخ استاد محترم دا هر ayat سره بولي زم چه دي نزول وجسله اخر کې دی په حرم د بکی مکرمه کې په حالت سجود کې وفات شوه څوک څوک امام مجاهد رحمہ الله وفات راغلې په حالت سجود کې اده یو مثله ولا ما ذکر کړی شوده سبر ديلو یو د شوده او په اقسا و کې داې په چابانې چې مر د الله پهت کې راغې لکهقرآ د لاوت کې مر راغې هی مزبانې ولاړی ځکر کې نو دا د شهادت مرضې ته شهې حکمی وي یو شهادې خقیي دی چابانې چې د الله پتابدار کې مر را نو دا مر د سره يقولون كان المشركون يتوفون بالبهن وراتا مشركان وبلالله قولوا بربن توافقون الآن الشيطان ماذا يقولون نتوفو كما ولدتنا امهاتنا مجدس توافقون لكما مور جسنج زيگولي فتدوع المرأة على فرجها النصع او الشيء اے زنانا با بربند تواف قولو سرپ پخت پل عورت بیس معمولی غن تی کپڑا چولیو و تقولو دی خصی با بربند د قولو دی دمرکار خیر گنلو اليوم یبدو بعضوه او کلوو وما بدا منو فلا احلو دا شیر بیوی وای کبازی بعضېسمې د بزن سرګنده دا, دا, و و دا, دا بور بور او کوټوله او چې کمه سرګنده ده د جههن نهور په حالال لګړ ګمره کارې خیر دی ګلو اتاس و دا څ یو کوفوب دی چې بربر توواګور برور شطان سړی پسې شي الله د را پسې کوي نه نو عقلې بوزې تا ذګوره بعضې ښونې اقل لې کړی هغې ته ويتهظب دا دی او ستا حق به الج دی کېږي. چ سړو سړو غ پوغشا اپا بازار کې سرتو را ګرځا اسو داغانې خلق کوا په خاګردا سیو اوس په ځینو کې لري الله رڼا راوستا په خا چې موږ و نو د بلنګان په ګرځې دل دی اندیا او دینه بمرا تل نه به بربوند سبو خلکو وي چې ور بسره مده مرتبه تر څه اغری ویل ایت مرتبی اغبر بندو ای ګره یو سړی دی او دې دا اقل سره ځان بربند کړي نو دا د الله لوی نا فرمان دی کله دی زګزان پټول او پردا اوรส پټول فرض دی یو سړی اقل لري او ځان بربند کړي نو دته بل وی نا فرمان فاسق او فاجر دی او کچری لی ونه نو دی ونه چې حقیقت کله لی ودی نو مرفوع القلم بخولنی پخره پوې لیوانه مرفول قلم دې خوله وله ولي دې دا بشادتوله باو دا ورستو ذکر کوو انفال کې لیوانه چېنی دا سره لیوانه لکه خل کو پخاوي دیوانه بابا لري او داغنه ولي او بزرگ جوړ کړي او د ضرورو کیسې ورپسې جوړ کړي لیوانه ولي دې شیکه دې د ولایت د پاره د قران او سنت غزوري د شرط څه اللله د داې تاریم کړی الله هوګ الذي نه آمووه کا دویت تقوم سره یډس کې یلی کام شوب دي ذي مان صفات موصوف دي وقار يتكون فعل ناقصه په فعل مضارع داخل کو ابه شبذ تقوا صفات موصوفه اتقوا د الله امر به پره کای یو جوز دالل تقوا ذب د الله د نواهیون به اجتلابي په میدان سره سيدره نو غردي په دا څه دموې یې بربړ ثواب کول ولي ولي دالي ورڅوب نو په خلکو تیر شوی اغزان بربړ کړې وروي مرتبه سره سيدره وې چې دې ورسره نه کړی ټکر به ومه فأنزل الله تعالی امام مجاهد وې الله د آیات راولې ګل واذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها فر شيطان ورتدا چنده مور کله جراب مشرکان د بها یو خارو کی وای مشران مداسه من دی بمبر برت توا شیطان یو قذب نورم روان دی کی وای الا الله را لذا حکم کنه نورسوایا کرالی قل <سؤال> ان الله لا یثمر بالفحشاء حبیب اور توایا اللہ ادب حیایو حکم نکئی کانت العرب ما عذا قریش لا یتنفون بالبیت فی ثیاب حلتی عرب عربو قریش و چې په هغه جامو کې به تواف نوو نوکم چې بدایې ټول یتااولون فی ذالک ادهې بدی کې دا تعویل کولو انه بلایتون فی ثياب عصو الله فیها وې دی جامو کې حموند الله نه فرمانی چې ګناه نه وکړي پدی کې څنګه نه الله د قوتوافو وکړو وکانات قروش هم حبس بہادر او توی یوسف نو فی ثیاب النیب و پجامو کے طواف کولو ومن من اعارہو احمسی ثوبن طواف فیہ وی قریشو ک چاته بسوالن جامہ ورکن وغه و تواف طواف کولو او قریشو زردور جامع چته وی چې د ټول طواف کوونکو د پارې رسیدره و و من معه ثوب جدید طواف اچھا سارے جبندے جام من کہ بس گناہ ثم يلقيه بياغ او خرجولا فلا يتملكوه احد ذی جامی بس حق مالک کی دنیا دزانہ یوزل جوڑو فمن لم یجد ثوباً جامن مندا ولا اعاره احمسی النبو ورث قریشیا واحمسی سوالن ورقولا رضوا فوريانا برډ به تهاف کوو او به معکان نې مرتن ف ف غالتهښځې ببر بنته واف کولو فجله فررج حاش ي سروه بعض د شې په خپل اوت پې پرده واټړه اوي بیا اللییا او معابدو بادووه او كللو وما بظېوه فله ولووه او اکثر ذنانه به بربند توا دللا ذکور ذشکی يقولوا وكان هذا شيئا قد يتدعوه من تلقاء انفسهم دا يو شاو ديد زانا دا زولکړو وتتبعوا فيه آباءهم دي پسيد مشرانو پسروا و يعتقدون ان فعل آبائهم اد ديدا قيده وجليد د پمشرانو مستند الى امر من الله وشرع ده ده اللہ حکمتا ده دی تاکیادا و ده دی دلیل اللہ دا آیات رو لگلو وَإِذَا فَعَلُوا فَاهِشَتًا قَالُوا وَجَدْنَا عَلِيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ عَمَرَنَا بِهَا وقال تعالى ردا عليه قل ان الله لا يأمر بالفحشاء اتقولون على الله ما لا تعلمون يقولهم مشركان وسبكون توافون بقول قول شاول الله رحم الله محجته الله البالغه وهي وَيُّ وَمِنْهَا أَنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَتِ كَانُوا يَحُجُّونَ وَكَانَ الْحَجُّ أَسْلَ دِينِهِمْ وَلَاكِنْ خَلَتُوا أَعْمَالًا مَا هِيَ مَاثُورَةٌ عَنِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَاقِ وَإِذِ إِسْلَامْ نَمَفْكِرِ جَاهِلِيَتْوَالَ خَلْقُ فَارَبُ كِي هَجْبَ او د هج خو د دوی ددينین ااسو خدای په نور اعمال ور د نه کړو چا دبرای السلام نه منخورور نو هغې کې ب شکل لکه تعظب د صاف او د نالی دا بهصور بقره کې را شي بعضې او فصليل لیکي چې سړے او خذو د الله کور کې بدکاری کړي والے شکلونه مسخه کړي سیکړي ناغه د برت پاړې او صفایخ او بلیط مروايخ چې ګورو ګورې د الله په کور کې چې چا به حرمت کړي شکل مسخه شي ای برت پاړې شي نو چې دا خلک مړشه ولږي شیطان خلق لوی دې عبادت نو چې صفاله براغه خبر روقن به دا خود مسخ او چه مرواتا براغی روم بے تبرکن سوکو دا بود بے مسحکو وَقَلْ اِحْلَالِ لِمَنَا سِتْتْوَا غِيَا مَنَا دَدَيَوْ لِوِي بُتْو نو بازه با احرام دا غد پارا تڑو اپا تلبیه کی بے لا شریک لکا الا شریکن هو لک تملکوه و ما ملک ورسل بی کی شرک و لاست شریک نشتا مگر غ شریک چې تا ول اختیار ور کړی دا غ له اسو کې سو اس اختیار نشتا او حجت الله البالغه کی رحمت الله تعالی علیہ و ایعلم اَنَّ تَحْرِيمَ الْمُحَرَّمَاتِ الْمَذْكُورَ فِي هَذِهِ الْآيَاتِ کَانَ اَمْرًا شَائِعًا فِي أَهْلِ الْجَاهِلِيَتِ مُسَلَّمًا عِنْدَهُمْ ایدھا کم محرمات دزنانو دنوی چھ مور حرام دا ترور حرام دا قرآن صدح میں نسا کی ذکر کری پیجر میں پا رہے تسلور میں پا رہے پا خر کے نو دا پدوی چې د دوه خندو په ماتح کې به مشرکان او جماواله وکړو جما بين الاختين به خبر اداو چې لفلار منکوه نه څخه مرسل به نکاح وکولا او جما بين الاختين به وکړو باقي دا سمره چې موږ په اسلام کې وایو چې د زنانه تر نکاح حرام درا دا هم حرام وګڼل اغورا وصل عدتنه پیچدی شاول الله رحم الله وكعلم ان العده كانت من المشهور من المشهورات المسلمت في الجاهریہ اثر خودای کی دا مشهورات او مسلمهونه ری چتا په خپل کونه پره خو اے خذچبه مشهوره دي تا عدت تخاور وی طلاق چې بچا ورغو او غیله دسته داو مشرکانو کوړو لکه دې دڅ کډې غټی فائدې یو غټه फायदा پکې دا را چې د مخ کې خاوند دماء او د وجنا رحم کې پاکواله راشي نو اختلاط د را راشي د کوم قوم نسب چې ګډ وړ یلا بیکار کوپی د کوم قوم نسب چې په حق ده نو په حق مژو ګند ده دغه اسمان د مکیوم روان فاشه ده په کیسه بلکې ډهرا لا باکایدا بده شکول عزت به تیرولو شیخ الاسلام ابن تیمیه رحم الله کتاب د اقتضاء الصراط المستقيم اې کی وي د دخفل نکد ابراهیم علی السلام په دین د توحید باندې دا شیر د ویت د شام نه امر ابن لوحیل خزاعی وروړې فادر ابو یسرې او د تجارتونو کول شام تلالو د التنس بوزان متار راړ د یو جنرال الله حبیب وی صحیح حدیث د بخاری شریف کراغلی چې ما د جهنم اور کيو کتو او کلمی به اوتي روته ځان پسي راغکي او, او اور کې سوزېدو ځکه دا ونه نه جدی ابراهیم علیہ السلام دینه بدل کړو او دا ولنه سره ول چې بیت الله نه گیر چاپي او بوذانو درو دا ارضو شام نه وروړو دا وګړو پشیرکانو بدا قارو نکون زر دی په نه یک کاشو بدا وایي که راو یوساره د اسلام قارو نکای اه توجہه اس کي سهيده اچي ته راځو چې مجلسي قانون ودا کول دا اے او تربه مو زم کي زکات بم ور کوي روزه بم ني سي حج بم کوي عيدت بم کوي محرمات بم مني خدا کوم شركونه موارد الک بدی کې په یو شرک کې مبتلاي نو دې بدی کارون مسلمان نشي کېږي تاسو اورز تفصیل دې شرک کنا چې علماء خپل وقت کې تفصیل کړي او زموږ مشايخ کړي نو موږ بعد اسلام په علامات او علاماته اختهای دغه یو سره الله باندې صفات به بني خدای غیر عبادت او بندګی جکې نو شرک په خرابې کرا, کرا نه غي دیو جله باندې چې پېدې حبس کوي ا د خروجنی ولی مشرکانو بروجی نی د عاشوري روزې په اسلام نه مفک ټول مشرکان دي اشورینو جون کله دې کنا دا محرم لسما روزہ دا موشره کاروندی وا دیو جنا حفیظ ابن قییم رحم الله په قصیده نونیه ذکر کړي وی قالوا و اقرار العباد بانه خلاقهم هو منته الايمانی و ایضا مشرکان و ای جبندگان اقرارو کی چھ اللہ د جی پیدا کون کے لہ دا ایمان انتہا دا د دینق ابو جہل عدم نبی علیہ السلام د زمانے کافر منکار نہ کولو چھ خالق سکھ وناس فی ایمان ش اون کل مشکہند تماسلل تماسلل اصنانی وی خلق با ایمان کی اوشه دے لکا منگزوال غافن چسنگ یویب فس اللبا جہل وشیعتی وَيَبُو و پوجهل نهته پوسکه او دغ د ډلینا او چېڅوک دغې مرګري دي بوتپرس وصل د وقلله ااخله في مشر کبد مسیې مقبلوزبانې او د یودونهته پووکه او د هر مشرق به خطرې نه. عبادت کو ان کی دمسیخ سلیم قنوی واسال سمود و عاد بل سل قبلهم اعداء نوح انمت توبانی وای سمود یانو نہ تپو سکا بیانو بل نہ بلکہ دینم السلام دشمن قوم نہ جومد طوفان او په طوفان ورکشي ویو واسل ابل جن اللعین اتارف الخلاخه ام اسبحت زانکرانی وای دی ابلیس نه تاسو کچې تخالق پیجن کې انکار کې دی ابلیسم هم وای خالق د تمام او شیاو څوک دی وَاسْألْ شَرَارًا خَلْقَ أَغْلَى أُمَّةٍ لُثِيَثَنُهُمُ نَاكَ حُذْقَرَانِي تَپُوشُ <تصفيق> كَا ړټُولُ مَخْنُوقَا دُکِ چِنَا خار او ډېر سرکښو لُغ لو لُثِيانو داريناو سره نېخا هون کړيو وَاسْألْ كَذَا تَيْمَ مَا كُلُّ او نه کارونه حمانې دې ټولو نهته پوسوو کا پهد یو ک سم د خاک من کنو و که دا چې شي چې د خاته او راځې کو او دله روغوبیت میو دا ټول پهسلمانان دي وای حال ی شروما کېهمن کاافین او من د جهمن کا می بیا د زیواليو کا فرم په کېشته دا د جهم پهنی کام ما واللهدي جیا د اغا خاو اقا مشرې ما به هل اتفاف ده کله کارونه سړی د اسلام کوي چې ور سره د شرف کارم تا کوی تاڅورې کوی کې سومره وړې. پوکیا وسکه په لیدی ورو رسوله نا غټولې وی خراب کی که خراب نه د ابو منصوروی روجبان وی ذکر بپکه سحجود بپکه خو شي عقیده د شرک د اغار سے شکل هر سے تباو و برباد کله اوس غری عقاید المشرکین ما بهل امتیاز د مشرکان واغا قائد چه د مؤمنانو سره باغې کې اختلاف ده په دغه مضمون مخکې ډېر تیرم وګورم چې کله نه د شرع بیان شو روکړې اقصاب ورته ټول کې د مشركانو او مؤمنانو سره شو خو بیا سایاذنا سا بازي او نوانات سره پاتې دین وغو به ووری ورنه د مشرکان او د مؤمنانو سره پس کې اختلاف ده. پاخا اقسام د چرکه سمره کی صورت شرچو دا پای کې موجودو وګورئ انکار د مشرکانو د الله د توحید خالص نا دی بارته وګورئ آیات د سوره اعراف اتمه پار کې راځي او آیات مری او یایم نمبر د اتمه فاری سوره اعراف آياتي مباركة لأوياء النمبر قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونظر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قالوا وريدوا اديانو הודले सलाम تا اجتانا اياتारात للكريم متا لنعوذ الله وحده وير پارشي مون غي عبادت او بندګيو خد الله وحده يك يوازي جنګ فسکه يو يه کې جنګ ان لغيم مشرکانوا دا الله عبادت کولو خل له عبادت خاص کولو نا دا الله عبادت سره د خدایانو معبودانو عبادتم کولو قالو ولی وه یجتنا آیات ترات للکل ذی ممتاز لنعبد الله وحده دید لپاره شینغه hey عبادت او بندې دیو خدای ایکي आवाजي واناذراو فرید تو ما كان يعبد ابائنا هغه چې د مخکنه عبادت او بندګي ورته کوي زمو مشران وي مغذی خبر منلو تیار نه يو هي عبادت منلو تیار خو ایکي आवाज نو تیار فأتنا بما تعدنا زرا ولمم تعذاب چتیم کم سروادك تعدنا مزدر که وعدون شنو بیعبدا باناشی او کمزدر وعید شنو مانا دالا فأتنا بما تعدنا زرا ولمم تعذاب چت ممداغی نیرے ان کنت من الصادقی کچریث زریشتینو نا وګوره قران وای عبادت د الله کولو خو جگ کې پسته کیو چی اوازه نه کولو د وونو د غټو د بېشمارو عبادت د الله شرفولو دارنګ وګورای تاسو سورای یوډش ګورای یو سمه پارکی آيات غريذ شريون ستلصمن بر آيات غري عقائد المشركين ما به الامتياز ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ويقولون هاؤلاء شفعاؤنا عند الله اتلسم حيات ده سور یو نسیو لسمی فاری ويعبدون من دون الله عباده پیدا مشرکان ما سیواد اللهنا ما ده غچا لا يدروهم چېد نه نظره تکلیف و بماری لې کوې د شي ولا فغو د تفا درسوله د شي وقولوونه دا مشرکانلا شووفونه انند الله وي دا کسان چې ددی معبودانې زمږ او رینا دۍ رت کین مږ بځیت او دویب زہ هندا کارون پال لا کئ ها ولای الله امام رازی رحمت الله له دا آیات په تفسیر کې وي وبري ساسو بل صفحې باندې یو صلیته کوي امام کې د امام رازي رحمت الله عليه دعايات پر تفسیر کے کم الفاظ بھی نوغہ نقرتی حوالائے شفعاؤنا عند الله پر تفسیر کے امام رازي رحمه الله وہ انهم وذعوا هذه الاصنام والاوثان خلا صور انبیاء ذی مشرکانو ذا قلبو تا او خدایان د پیغمبرانو په شکلونو جوړ کړو وزعمو انهم او دای خیال کړو چې عبارت یو د کی لگو ری وزعمو انهم دای خیال کړو چې به شکل دی متش, متش متش متا اشتغلو متش تعلقو عبادت هغه فالذين مشغول شيء في عبادت دي ګتار فان فا اولئک الاكابر تكون شفاعاء لهم عند الله نداب زرگان او اولیاء دي شفاء او سفارش جوړ شي د الله ورته بیا امام رازی رحم الله و نظیره فی ھذا الزمان للمشرکان چې د بوتان عبادت کولو په مثال په موجوده موج کسره اشتغال اشتغاو من الخلق به قبور الاقابر مشغول کی دل د مخلوق مخلووبدي په تعجووي دقبو د او لیاو حالله اعتقا د ان هم پهې قیزبانې چې کله ظې دا عظمو قبوره هم چې کله دی دا نااروا تعظیم ددی د قونو کوي ف نه شوفه عائله هم عند الله دا به دې لپاره چېږي سفارشيان مندوړي پدې نیت باندې خبر تا طواف کې سجده کې نعرابليه نظر منختار کې چې دې به زما سفارشې جوړيږي زما اورینا او د درد کینا ها زما اورینا او د درد کینا یت زمدو علماو په استناد کې شفاعت قهریه وای شو ورته وای زم د مصالح په درجه پورې وای زم شته وای اصل کې زمودی علماو مشایخ دغه مصالح ذکر کړی او ځکه چې ځان په یوې خوش د تاخير بازار ګره نو کله 50 خبره خلا کافر کول کړي دو مصالح یو دادی چته یو ولیو شهید سوي دا زما شفیع دی او سفارشی دی یعنی زما اورینا د غرث کینا اول عیاذ بالله الله دا زاشه بیاز بنتي چې داینه مجبورہ کی د شفاعت قہریه وي دا کفر الجو دی چې الله دی مجبورکه ازمږ دی ولما او خپل داله کی اوسله خبر وال لداوت ک داګ مې اقهاو کېکرکو چېته ذکر کو ته به زما دا کار کې دا خو سریح کفر دی او که ته الله لهې سوالو کاته خوکلی نه شيله د نه بجبم نه دی او زګو نهګارې او ته پاکې ته د الله د پاه ما له سوال کې دد ته مسله د استشف دا زموږله و د پهشته نو دا په بدعاتو کې دا. څوک پوښوي مرتابه وای های وای دې ته مساله د استشفاع وای نو هرشي شرک نه وای څه پوښوي په خبره دا نو مصلو باندې څه پوښوي هغه طرف ته څه اته پوې کفر بازار گرم دي ته چې شیر کوئی دا زمو علماء او استلا د دې ته شفاعت قهریه وای لکه څنګه ګور دبښونه د باز خلقو نه خلق مجبورہ کیږي کنه مجبورہ کیږي نو دای دا و ادار الله داسه اولیاء او نیکان دی او پشان نظامو د بچو دي چې الله ربو لذت د دینه مجبورہ کیږي نو کفر ته پدی جوړ شو کپو نه شي کوم که کړه کڅ شبا استشفا ده ماغه زمو علماء او په بدعاتو کې شمیرلرا په خويده د اوسن په د دا تکباله ځان په درجاتو پوي وي ا تا ډیره ضروری خبره ای ارشي تخفل درجه ورکو یو ځل باب السلام الله علیه او تو جنول مدینی مروری له ورې له بوسی الله نصرت را دي سوچ شیخ عبدالرحمت الله علیه او فرمایل الله دې غری کی رحمت کی شیخ محمد حسن جان رحمت الله علیه تقریبا هر کار حجوبرې له تو په شوتول میا تو کې حج د پوزو ټول نیاتو کې جته پوزو کول وال شوق ده د الله ذااتې علی دی یو زل با په سلام ماندې ور دې دوړی ر یو رببیف ما سره جو خو ولاړ دی یو کس چې د هریووارې خکل کوناغا ورته وي شیر دی نو ما ور تهشي نه کار کوې خو نه کوو په ش خو نه دی ناغا لیمو پودو دیا په نبارو وې په د تنبی خکل کوم پهصله پوه شو یو یوسړې دیوار کولای نو کارې نارواو کو خو ته د زبکه او ځای غنه‌ګار ته ورغړل دا ډېر غنه‌ګار دیوارو رګه څوک کولای نو کله پدې چې دا ما ته خیر نفع نقصان ورنڅبله کې دیوار کولول دا ولما او فصیح ذکر کړی په محرمات او حرامو کې ذکر کړی هر شی ته څه کوي خپل درجه ولور کوي بل په وګوري و حکم دې په مسایلو یو حکم دې په اشخاص په مسایلو حکم مفتی لګای نو موږ تاسو غو مفتیارت یو کړکيو اوس په طالب قاضي دې لاله بل نه کړو قاضي بخکره او مفتی بخکره په اشخاصو حکم څوک لګای دا قاضي کار دی خپل اشخاصو حکم لګول لګرار دی په اشخاصو حکم لګول سي دا لګرار دی په اشخاصو حکم لګول نه چا کار لري او په مسائلو حکم لګول نه چاله تاسو غوڼه مفتیان دي قضيانې تشاورې دل پکوي یوهی مرتبه لږه ته ورسيږي که ضرورت راغی ها بھائی که ضرورت را نو بیا به سی یو ځل د استاد محترم د تعلیم الاسلام محتملم علا دې خبر زهور نډک دا دا ویسا کې کوم مدرسه کتاصپی جنې د شیخ ویزور رحمان رحمه الله دانور و نما مدرسین دی مفتی صاحب د پکه نو خلخیراتونه ډیر کای نیوزل دږي چاراول وی اي په اوله لړ خوړې ته طالبانو سره خوشطبیه کیو کوي ای حضرت صفو په اوله لړ دږي خو گواہی وایله کوي دی دوی سره خپل وی کی دی چې دغه گواہی د ضرورت پر راجیم څو پروژه ته پرواه ورته ځوېږي غوي په دې کې کوم لې کېږي دا ما غواحي دسو دي ضرورت لپاره په تاسو له ضرورت نشته ورته ډیر کار د چې چا دلته دشه نه ځب شرمانی اته دبل چې داشې وڅوګی چې دا ما راځي په 4 ورس مولاکی ساسو په بچاګه دا باندې یا نو هیڅ وره غاړه نکې په 4 ورس باندې سره مولاکه یو سړی به یو مولاوله غاړه کې په 4 ورس مولاکه نو هغه ولداو خل و چې سوم در لسوي وای نه مده کوم کې خبره واره کوم چې الله د وحدانیت خبره کولا هغه ويني منه په 4 ورس شکو نو دا الله بندګانو لپاره احتیاط پکار دې دی ارسط خلقو لادا سی مشرانو دندارو تقوادارو دی علم خاوندانو تخبر اپنے جائی اگر سورہ بن اسرائیل اقائد المشرکیت ما به الامتیاز سورہ بن اسرائیل بلسم اپارا کے رازی آیات اگر رید آغیش پک سلوی ختم نمبر وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذانِهِمْ وَقْرَى وَجَعَلْنَا عُبَرْزُولِ لِمُنْغَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَزُرُ نُدْدِ كَافِرُ أَكِنَّةً فَرْدِينَ أَنْ يَفْقَهُوهُ دا په حل شیدې په دې کتاب الله باندې وفي اذانهم وقرا او د دوی په وګونو کې د نورواله دې د دین خبره په بوچ کې وایزا ذکر تر ربک فلقران وحده او کله شرايات کایتا صحابي بخفل رب و قران کی وحدہ ایک ی واجب چی یوازي الله د تمام عبادتو مستحق دی یوازي الله مشکل کو شاهد حاجتون پر کوي ول لو علا ادبارہم نفورا لو ګرځي دی په کولو اگرہ جگڑے پسکے وہ وحدہ ہو کی جگڑا وام اگرہی سورہ سواب فات درویشتہ مپارکی سورہ سواب فات رازی اکاید المشرکین مابحل امتیاز ایات اگرہی داغید نمبر إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون إنهم بشكد مشركان كانوا إذا قيل لهم كلشويل شبیت پتر كيد دعوت لا إله إلا الله الله شیشت دې ول حقدار د بندگی د عبادت مگر یو الله دې لدی خف شلون او سونو ځان ته جوړ کړینو رم یشغبرو دای پت کی راشد دې دې نو لا اله الا الله کین مسلمانانو سره د دشمنی وا د پسي وګورئ سوره شوار سيدا مسلمانانو سره د کفارو جن پسو د سوره شوار دويشته مي پاره کې ايات پنځم پورې اجالل الانه ته الها ان نه هذا لرووجاب د مشرقانو مشرانو دمه کې یو ډله یو ووف د الله د هوف سره را جګو د الله ح لوي کي دا تکم دا وت کې کمال د مقصي نومونږ به دوه مال راژمه پوژې په کې تزیات مانتهه کنه کا کول غاړې نڅبو تکیدا ومبدر تل تل نکاکو حکم شری دی مقصد وی رومږ دی بشر کاو الله حبیب یې سم نوړ مطالبه دا رجوای لا اله الا الله وګرا اهله سالو پجبو پویل چلا اله الا الله ویلو کی او اقرار کول کی دا مونږه درې سو وشویت جوړ کړی او دا هر او رضی جدا ها جتروا مشکل کشا لا الہ الا ہو کد دے ٹولو نفیدہ ایوی جعل الالحة تا آیا گر زید زممدہ گنخ دایا الہ واحدا معبود یوم دادری سوش صرف و یذم مداد ریسو شپیت سنشی پوله ا دای دیباد صرف او صرف یو الله ز مونږ منلو ته تیار یو ان انحارال شی او نوجا دیش کلا حمایوش دیر عجیب دی وا ثل قل او چل يو سرداران دي مشرکان اکشران ته ونم شو زید زی دي پیغمبر خبره من بنائے واسبيرو علی الہتکم کلا کو مضبوط شئی پدې خدایانو معبودانو دا پیغمبر مو غره د دې عبادت او بندگی رہی ناله ان نه هذاله ش وران ب شکه دا خاامخ او ش دی دی کې سررا ل للی شوي دا لهحل و پټ کړی ده د باتې پرستو طریکه چې د خلکو تهوج حقنا حق نه بل پهشککو طرفته دی وله غ کوي نه خو سررا دیتهسم شې غواړی سطببرې غواړي ان ها لا شوي رات بيشکدا ها مخایو شه دے او جی کس را دل لشیو دا خول سر غندینا سمشری غاڑو سمو تبر غاڑی ما سمعنا بهازا فل ملت الاخرہ مونګل دی دا خبر چلا الہ الا الله پدین نو رشتانيكي د ملت تل اخرنا مراد يا قريش ديږي وې زموږ دور دران دران مشران هאיک خدا خبرې مين یاد ملت تل اخرنا مراد ملت دي صالح السلام دي ما سمعنا بهذا في الملت الاخره نمدي اوريد لذا پدین رشتانيكي ان ها را الا اختلاق ندیدا مگر دروغ دی داري عمرهي سوره زمر عقائد المشریکین ما بهل امتیاز دا جگړې پس کی وی سوره سوات پسې سوره زمر ده او دا غې څه دښتما فارق او غړې آیات چې ذل سلم نمبر وإذا ذُكِرَ الله وَحْدَهُ فینزم سن اختیمات تے د سریشته می پاره سورہ زمر و إذا ذُكِرَ الله وَحْدَهُ کل شراعات کڑے شلای کی آوازے چلاي آوازے فوق الاسباب حاجت روا دے مشکل کو شادے او دې باد ته بند غيې وادي مست هک دې ايش نفرتو کی تمشي اش ما عزت نو نفرتو کی تمشي قلوب الذین جندح کسانو لا یؤمنون بالاخره چی من ساتي ا غوکرله نه مندونې کله چې را یاد کې شي هغه کسان چې او مشرکانو تمما بوددانان جوړ کړي او دای د ضرروغ سکه متونونه ځ کرکې او دغې بعدت ت خلکوله توجو ورکې ا هم میسته بهشر نونا ساوي او خوشحالی کئی دارنگی سورہ مومن اگرائی دی سورہ زومر پسی سورہ مومن رازی داغی آیات وګورئ اتدا کی دول سننبر آیات اگرائی تانی مرگرین دن راڑی ایتنا تنر راڑی د زړه غوریا پرونې سره یو یو سره ناراض دي څوک چې خاطري نیو ما نه خلک سلام دي ادارو او جواب نشم ورکو لته و علیکم سلام ورته و تخپل راوړو دلته باندې پچابل پری خدا مسره پیم سره باندې ګوري خپل راوړو کړي پری خونو ته زیره پاس لا پاس سپاس نن تعالیو ته پاس ا تهらっしゃ دلته څنګه له راشه د دې خپل وراره ته تاسو سره بوریا شي د کې د لا تکلیف نې تاسې هم نور څه یې ورسې او که دې کی یا خفه دې کنه وګورئ دو لسم نمبر ذالکم بانه اذا دعى الله وحده كفرتم وان یشرک به تؤمنوا فالحكم لله العلی العظیم قریه ولسماعات کی پرث قیامت مشرکان ہووئی رب دوپيري دي ملوكو عود دوپيري دي جونجيكو فاعترفنا بدنوبنا نمغد خلقنا هنو جرمون اقراروكو فا هل الى خروج من سميل آياش تدي دفار دوتود اے لام گاو با سا دنیا سمبو 보자 دا زاله کوم جواب نه لې بلکي جواب دلته مقدر ده او دا د جواب مقدر علت ذکر کئي تفسیر جواهر القران کیو شیخ رحمت الله تعالی علیہ دا جواب نه ده جواب مقدر ده جواب سره لا سبیل الا خر نشت د وته د پارسلارا لا سبيل لا خروج نشت لارد وته د پارا دا د وته لارولي نشت دا داغي الا ذکر کوي زالکم دارنگ بيتاشو به انه پدې سبب چې بهشک شاندا دې اذا دعى الله كل شرف فللش والله په دنیا کې وحده دې کیوازې كفرتم نتا شوب انکار کوله زمات توحيد خالص نه مون انکار کوله او دامن مننه نو و اين يشرك به او كشرك بوکړې شود دې الله سره تو امینونو تاسو قدی با ایمانو یقین ساتنو فالحکم للہ نفیسل خاص اللہ دا پاردا العلی الكبیر جو چد دے اولو او اللہ فیسل کردی چی مشرک با دا اور نرو باسینا او دنیا تا بین دیگی تا یہ بیا دنیا تا شک واپس دشی رات لے نو ګر اختلاف پدی کې دا کم یادونه مو دل یا چې کوم د شرک اقصاب ذکر شول الله دې زموږ د ټول او مژ په حال باندې او رحمېږي صبر شرکیات دې الله دې مونږ او ټول مد دا وین په خپل حفاظت کې او صافی او سېې دی ایمان او توحید فنار مودې الله روان کی الله دې مقدس او انار نو ساتي زمو اصولو کې بلا مسائل را بحث د دلائل قران حکیم کې ابتدا تقسیم لحاظ سره د دې قسم دلائل ذکر کی یو دلیل عقلی اغه د اقل مطابق دلیل ده ځېشت دلیل نقلی وای د مخکینو پیرامبران او د مخکینو کتابونو نه یو دلیل نقل کړې او درې د دلیل وحی درې څه دللی واحد اے واحدہ د قران یا د سنت او وجد الحصار په دې درو کې بداله چې دنیا کې درو د ذریعہه ل خلق موجود دي اے یو مسلمانان مسلمان تدا ډېر شوی الله ویلی او رسول الله ویلی قبل سوا دی ته تکلیف ني تکیه مو حرامه کې شه تب او راکم بوداغان دی جیسی صلی اللہ علیہ السلامی تا سکیم کچا لہو ذروی او کپپرو تواییو شریعت کی جائزی دی او کچا اللہ رسولی جائز کیمانگا بندروایش دی او کچا لہو ذروی نیت بکیر آئی او کم بوداغان و نو ذروی نیت بکیر کلک گرز نیت بکیر او طالب بگر دنوں سے او کس لال دی میر سے دی گرزی خستا و نیت خیال نکر او یو صلیتا سره مزدوری و پ دا چاوریه اورل ګرانتا د څو د کې هغه یې سانه خبره وی ساری جلاړو د کاروانو خلک چیر هړي وي چې چوس کوم بارته وځه د چرازوبیا د غربي د روډای ته بیا چې ما صفین د کار د شکر او دی د کوي سنتم کوي اوګډګ د کوي کار د وکړي دا تاسو پدې د درې کلی په کې اوردس لافاسای بس دا درسو ختم شو اوه وای تاسوړي ګور اخر د ما ټیم کله کتلې چې سوخلارې څه یوسف زیدابوای دي کني په یی پر ګور ها ګور کټب چې ګډې سره او یو په کې نیو کاغه نه پته وی نو غوښنه ګډبوئ کبه په ډاک ګورې ټکای تاسو له وې تاسو کې ګټه نه خلکو پټ کړې استادو به څنګه پته لیدي ما له پته لېږي دا سره 500 دوی ګرځي اتیلک درہ کبکا تھا امیری کنا گورا درہ والا اندلک لسنیو لے را والا گورا بازی اوزر نوزر چی اللہ و رسول محنی نمو بیسنگل دمائے ناسا پی خیتہ کے درد را رہے بنی آدم کم زورے رہے او درد سرے لڑشی امو لپتے لے گی مو لابی اوٹا کے نیوی ری جاو آپا غم دے اب بازی سرے وقت رہے دور پلارک ورک مدرسې لهک ورک نوجه د انحصار په دریو ک دا ده چې دنیا ک درې ک مخک دي مسلمانان دی مسلمان ته دا کافي ده چې دا خبره په ووه ک راغلی وه جلی د پان دی یا ووه د سنتتو د دویم اهلیې دا د دې توې ته د قرآن خبر نه دا حضرت شریف کی وو او څنګه د الله د حبيب خبر نه دا چې موسی کلیم الله علیه السلام وو او دا سوار او توې دا نه دا خو پینګی شریف کی وو او عیسی علیه السلام وو درې دې کس مخلوق دحریه دې ايا لادم انو دلبې صوبلي رایتدا څخه خبرې کوي چې عقل له د تم مجبوره کوي خو شوی په وجه د احسان په دنیا کې باز تصور الله بابا د یعینو کې د قیامت ورځو عقلي وجه وای لکه سورایو نسبتا ته و مونږ وایې اې عقل وای ور دنیا کې ک زهريتې کافر دی ک سورغه مسلمه دی ايه وزعلت جوړ کړې جوړ کړې دې کله نه نو مظلوم د مظلومیت په خپل تروجو کې جمال حق نه بلاوی وګوره ساده کس اکل و یالله لمن غتویداس یوځه پکار دی چې د مظلوم د مظلومیت تپوس شي او د ظالم د ظلم تپوس شي نو ساده اقل چې سمږي وي د هر دنیا کې د مظلومیت ژوندۍ کې رکړي قسم دی که د ظالم نه دایي دا ماشې د دا وذرو بر انتقامه هوشته شي باج ظالم الله تول خیرت لسک تاسو څو پر مونږونو وکړ د دې اجر ورلمی لاو دي انا څومره درسته نه چې د دې اجر به غندې پیداو اقل وی یو ځا ته زه پکار دې چې راځه هر نماز په خینه او ماخذونه پوره مونږ اجر را لیدل شي دا چې اوس مزدور لچ مزدورینه ملاويږي هغه عدالت ته رجوع کوي کنه کوي هغه دو دنیا دورشه عدالت وایي د ذکر کړه څنګه ولا مزدوری نه دا د ذاته قیامت درا یو عقلي وجدا دا ګره د داوی د فاراد دلائل قران ذکر کړي کلب باز صورتونو کې دلائل عقليوي چې تاسو یې په جنبلی لویا وسکوي لکه سوره یونس کې زمونږ علما او مشایخ رحم الله وي ټول دلائل عقليي سوره رعت کې دلائل عقليي دا ددلیلی عقلی بیا په دوو قسمه ده یو څه دلیلی عقلی محض وای خالص محض ته نپکه اقرار ده د کافرو او نه د انکار ده بحث دلیلی عقلی ده زين دلیلی عقلی اعترافي ده ای دلیلی عقلی د دشمن مندتا سروس پیرشول ولا انسان من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله تدلیل اقلی خو دشمنات دیدن تسلیمائی دیتاوئی دلیل اقلی اعترافی او یو دریت کسم دیتا دلیل اقلی اغیتاوئی دلیل اقلی الزامی المسکت للخسق دلیل اقلی جی دشمن بلکل چپاتی شو نسه خرار کوي که نو مشرت کیږي نو سکه راو وسته کنه نه څه دی په لته ها را سره څه نه تاو ته وښه وو چې ډېر ډېر ځراګند خدایو باندې بیا څه دی په کله غواړه څه ته څنګه خرابه اځته بیا نه ځه او هم دلته کیده څوک پولیس وي په دې دریو څخه نور باندې باندې د دلیلې عقلي دښمن چپا ته ده اړو چې ول ویل کتا سولب سور او کرکره راشي د مروذوی دا په دانه وزال دواړو سره وي زب مدې جوړ دي کوم او ورو کوم وې زګې انوارو پروخه جو فبته الذی کفر اړو اړو چپا ته ده دا غې مثالو دا وګوري ګوره د دلیلې عقلي سورہ بقرہ کې 25 तम 파ره کې اوله 파ره کې سورہ بقرہ یویشم آیات کې لومړنۍ 파ره مثال سره خبره واځه شي هدي سره دعوا او دلیلو پیژنه زکه دعوا بلا دلیله څوک نه تسلیبای دعوا بلا دلیل نه ناقابل تسلیل دی فرمایا ایه الناس عبدوا ربکم اے دنیاوالو خلق یا واجب عبادت او بندگی او کای دخل رب لګور او عبدوا ربکم دا عبدو داوود د دا توحید سره داووانه دلیل ذکر کای اللوی ذا اغرب یواز عبادت او بندگی او کای خلقکم چی په داخړی ای ورته نشئ شکړې نو چا چې د نشو وجود تروسه او چادر در سره دمر احسانات ګړي نو ساده عبادت او مستحق مغنے والذین من قبلکم او ها غهواې بعدتو کوي چې هغه خلکې کوې دا کړي چې تااس نه مخکو ورستااللی دیې پ دا کړي ستانې کوې پې دا او د شی خلکو کار دائ چېڅوکې مور پلارو مصرام سره اسانات کوي نو داغې احسان بدي به داګور دوه قسمه ذکر کل دیتا او دا محدلې دي اقللي دی کو فو اقرار کړی او به انکار کړې دارنګ وګورئ تاسو دغه سوره بقره کې یو کم درسم نمبر آیات ذکر دې د دلایل عقلی او محض هو الذی د الله غذات خلقلکم چی پی دا کړی د اساس د برت او د فائدې د پارا ما في الارض جميعا اغچ پسمک کید ټول د زمکټول سيزونه استا سوده فائدې او د برد پار پیدا کړی ثم سوا الى او به اراده لري واسمان تر افتا فسو هو برابر کړی دی هغه شبع السماوات واسماننا وهو بكل شيء عليم او دع الله په هر یو شی باندې په هده دا غدلائل اقلیه په حسبي چې باندې صورتونه په دې ممتاز دي لکه سوره رات کې دا الله ذوحدانيه مثلا خود دلائل په صرف عقل ذکر کوي او بیا دا درائل کلا د زمکه لای لاو زمکه کې وګورې څنګه می غړولې دی सिंधونو له وګورې دی بډو باغونو له اسمان ته وګورې څنګه بيستون ولاردې پدې کې د ستورودن وروسته په دې निजाम له وګورې بارد باران دې د निजाम له وګورې دا دې د دې نه چې اوس عاشق دا تذادل عقلید الله د وجود دی او د الله د وحدانیت دی ځین کسمدې مثال د دلیل عقلی اعترافي وسل گئی لکه سوره یونس او غری او لسمه فارق آیات او دیرشم دلیلی عقلی اعترافي دا چې دلیلی عقلی د دشمنو مخه مانی او اقرار کړي قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرُضِ یو دیرشم نمبر آیات دے او فرمایا سوک دے حاغذات چی رزق در کویتا سو تا دبراو کتنا باران سوک ورائی زرغنی سوک کئی ام من یملک السمع سوک دے مالک دے غبنو اذا غبولو کلاو ریدو وا ساو تا قتشا تول کلا غبولو روحوی وللا ریدو تا قتل جی کی کلستر گی بالکل روحی دی وذلیذ قوتت تسل کو ولاب سوار او شوق دے مالک دستور کو و مې یخرج الحیا شوق دے چرواسی جون دے من المیت د بډی وَيُخْرِجُ الْمَيْتَةَ مَنْ حَيٍّ <الْحَيِّيه> او سوق دے شراو با سیمنه د ژوندینا و مې يدبرل امر سوق دے چې تدبیر د هر یو کار پخپل کوي فسيقولون الله زړه دے کافر وب اقرار او اعتراف کوي الله نبره د لاله اقلیتي خود دشمن او د کافرد ترفن اعتراف ده فقل افلا تتقون و آیا آیتا سو یری گئینا آدم خالفت دا اللہ نام ترمی سرے مومنون غیاتون مفرنون را رولیو بیاو بری سرے مومنون تلسم او دعوی صلورتیا او فی زمتیا نمبر آیات بوری قل لمن الارض ومن فیها ان کنتم تعلمون او فرماید چاد چا مشرکان دازم کلا دازم کلا وَمَن فِيها او هر غسوق چپدي کي دي ور لفظ من ده او ذويل عقول او غير ذويل عقول دواړو ته شامل دي من او ما د عادت ذو عظم نلي کلمنم ده غير ذويل عقول د پارا رازي د چا د پارزم کړه او من فيها او هر غسوق چپدي زم ک کي دي ان کنتم تعلمون کتاس فوهی گئی سیاقولون للہ زرد چی دیبو وائی چی خاص الله لرا قل افلا تذكرون وارتو کرم آیا نو آیا تاسو نسیحتن قبل وید ادا دا مسال پتور دی دا سور قران کې ورسره راځي او جدي خبر زده شي درېم دی دليلي ازامي مسكت بلکل دشمن کافر چپات شو اډوستی جوړي ګنا له کومه سوره نعم او ما او سلوي ختم او یو سلوي ختم نمبر آیات ګوري قل ارائيتكم ان اتاكم عذاب الله او اسدكم الساعه غير الله تدعون ان كنتم صادقين قل حبيبو فرمایا ارائيتكم خبر راك التاسما ان عذابكم عذاب الله كراشتا سوذاب الله اوتكم الساعه يا راشتا سونقيامت غير الله تدعون نه بغیر د الله نه بهول سوم بیا را بلیکي د عذاب او قیامت لږي کی تپوس تي و راي غنى کوي ان كنتم صادقي کئی تاسرشتینه درا توای کدا الله عذاب راغ او قیامت را نو سوق برا بلئی نو ګرم مشرکان خاموشی الله پخ فلوي بل یاহু تدعون بلکه خاص ذا الله برا بلئی فیکشف ما تدعون الیه د لري کو د الله هغه چې سا ش را بلله یغې تهشا کوي چری خوښی شي اډیرې دعاګانې کوي اوګ د الله خوښه شي مشکل لري کې او کو خوښیر شي نو مشکل وي او د الله پهریفی سلی د تقدیر کې خیر ووي تا سو نما توشرفون او هیر شی د تاسو نا وخت تاسو شریکان جوړو د الله سره دغه غدري اقسام ز دلاله اقلیو چې دا مختلف داوود فاره الاله العالمین ذکر کړي وګوره دنیا کی وقت قوم د ذحریات د دې لپاره قران حکیم دلالل څه ذکر کړي ز دې د هریو اصول دی یو ای زمانه سره کی طبیعت سره کی ماده سره کی نو قران ورته هغه قاعده ټول ماته ای هغه د اوسیر له سلام واقعې براش دریس چې ولې اوسیر له سلام نه یو دا شو ور لیدا د رې بخوراک ته نو شو ور لې دا غې ډوکی مخاورې شي پیغمبر روغ رمټ موجود دی او هغه کم خوراک کې چې غ کې وغ کوم د سره بد دووي نه در راغلی او سن کالهسه شويته چې و چې مادار س کوئ نو یا په کار دی چې ټول خاور شوي یا ټول روغئهته چېې طبییت تر س کوي نو په کار دی چې ټول خاورې و دا کمم قوت دی چې د نهبي و جوې روغ ساتللی او سرلی ورته خاورې کړيهګوره تازهخوراک ته ټولو نه مخکې. حاکی و بدوی راجی سل کالهو شلو قرآن کاش انتازه پروت ده وی کولوالا یو ساد ده نه طبیعت ده نه زمانه ده او نه صده نه ماده ده دیو جنوروی دزمیدان ده کم اللہ مانی داده خلیباز متکلیمین وی دمر پریشانه شلو تا سلما خی تیر شلو چې دومره اب دخبل خراب کلو چې پسنجا که بے سبحان ربیت اصفل دی. څخه صفات د اولو ایمان له نه کوي چې سبحان ربی الاعلی اغه د خېچې نه او د خوایښ له نظریه جوړ کړو د اولو د صفت نه سپولو نو کوي چې سبحان ربی الاعلی فرسه ماتې د لږه وسوي رویباز چې موږ کې د نورو پریشانو وی <نو <نو بس ما ټول فلسفه بریخه از په ایمان نه د بډایګانو چې کې بار دي د عوامو بډایګانو ساده ایمان یې و یو وګړي سرخه کوله کوتاسو تا پرونه خپل شېنه فېژن دوه سره په څو فېژن یې راپایې سې دې فېژن ده دن کا چې نه فېژن راپایې په خوا وګړه دا جامع فقور کې ځانانو جوړولې په کوروسو باندې کلو کې ځاوي جوړې د هغه لپاره به تارونه سمول اته رونه به نیخکل ا دې پروا سرخه وا هغه یو غوډه ایله شکر علیل الله په دلیل څه د دلیلې نه یې سره تاوره د ما د سره په دلیلې او ورضي تاوه مو تارونه روغ ورضي کاپل بل چا تاوله هغه باپرانه اخه مادي په لاره تارونه بټول ټوټه شي سپوږی په خبره سره ساده الفاظو کې څوک کړي امام ابن کثیر وای یو زمیدار نه چاته پوسوګید الله په وجود څه د دلیلې نه لا هغه ورته ددا شیخ په کې پوره یوځې کیږي د خوانو پچې پرتیه د ګړو بيزو دي دا د دې د دلیل له چې دلته خوان کې څرځيږي او په یو لار کې دغه د د دلیل له سو سوفیر شي نو که زم پدي دلیل له چې سوف تر شوي د اوخ پچې پدي دلیل له جوخ تر شوي د اسمان ته اور به ستنو وړاډه ساری وخت د انور راخيږي اما خام پریوځي دریابونه روان دي دا د دې دلیل نه لسی اوسات دا غیبی قوت طاقت دا دا دا دا دا او طاقت خاوند ده لته الله د وجود د غثی بعد ای موضوعونه چاته پوس کړو دهریه اصول دي تصویر د جما دا او زمانہ او طبيعت هر شکه نه غلې الله په وجود څه تللې لوي د څه پاړه ورته پاړه د غبین مچایو فرینو د هغه پخېټه کې دي غبین پیدا کو اګړی دغه یو وړا پخېټه کې دي په چينجوړې کې اوبای او د رېخم چينجو وړا د هغه پخېټه کې سره جوړ ریخم رېخم جوړ کړ او غسو یو وړا نو مشکو اکبر یې جوړ کړ اغسوک د چدیو په اړ نه لا مختلف سيزونه جوړ کړ کته زمانا او طبيعت هرڅکې نو بیا خو پکار داله دې په اړ نه څه یو کیسه سيزونه جوړې ده نو دا دلائل عقلی به ذکر کیږي د الله د وجود د او د الله د وحدانیت د ظاره یوه قسم د دلیل نقلی د پخانو پی غبران و علیه السلام نو د پخانو کتابونو الله دلائل نقلیه ذکر کړي ادا دلیلی نقلی کلا اجماعی د ټول غمبرانو یو ځیز ذکر کوي ورچې د ټول دا نظریه عقیده و لکه ګوري د دلیل نقلي جماعي سوره انبیاء پنځم څلورم په 25 پنځلستم آیات ګورای دا آیات کی پنځم څلورم لیکل قبل آیات کې سم لیکل نه دا سم کيا د 45 په 25 کال ګورای سوره مؤمنون بې نمبر آیات کې ذسورهم بیا په وشتم نمبر آیات وګورئ دی توي دليلي نقلي اجماعي وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي رهي انھو لا اله الا ان اعبدو وما ارسلنا نورا ليبلغ من قبلك تحسن مخي حبيبا مر رسول دي سي ورسول مگر هر يو رسول چې مبي دنيا ترولې کولو الا نو هي له مگر وهيب قولم دغې رسول انَهُ بِشَكَ شَاندَادِ لَا إِلَٰهَ نِشْتَ دِبل حَقدار د بنده یو ديبادر مستحق د عبادت إِلَٰهَ نَمَغَر ذي فَعْبُدُ نيوواز سمای عبادت او بندګیو کړي اوریو صلیلي نقلي ذکرکو د ټولو پ غبرانو نه جمعاعي سر نهو ګورې سوال دسممهپاره کې او دغې ياتو ګورې شپ دیر ش نمبر دلیلی نقلي اجاعي د بیالې مسلام نه شپ دیې ش نمبر اياتو ګورئ ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغود ولقد بعثنا بشكر عليب لهمنا في كل أمة رسولاً فهري أمة رسول أن اعبدوا الله هر پیغمبر چراغ له نو قوم دی ویلی دیو الله عبادت او بندګی کوي واج تنی بتوا غوس او ځانونه بچ کوي دی عبادت د خیر الله نا فمن هم من هذ الله ځنی پدومت کلا شو چې الله ورته ہدایت کړو د نبی د دا دعوت نه و هممن حقته ل لاله او ځو چې سابتته شو و فغېګمرای فسیرو ګرځی د برت په نظر پهځمکه کېفاظرو نوګورئ سوټو فې کروکي کې فکان نهقیې بتل موکبی سررنې واخیرین جا د دررو غونکو ده پارا ده د لیدې نقلي اجماعي دروش بيويشتما فارقي سورې ذخر فرازي او دا غي ياسين مباركه وګورئ کله زم نمبر وَأَلَمَّنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ أَجَعَلْنَا بِلِذُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً سَيُعْبَدُونَ وَأَلَمْ اخْتَنَهُ كَتَفُوشَ كَحَبِيبًا مَّن دَعَا غَيْرَ سُلَيْمَانَ نَرْسَلْ لَهُ من قبل قصاص دمخ کی مرسلنا زم در رسولان عليهم السلامنا اج عنا بالدون الرحمان ايا غرذ لي من الى وا اغلو مہربان ذاتنا علی حسن نور حقدار کدا غي عبادت سی وکړې شي ای آیات معنا دا د ټول پیغمبرانو او اسماني او کتابونو اتفاق ده چې عبادت او بندګۍ مستحق صرف یو الله دی ادل ته وي سپوښوکا نو پخوانی خواني اومتونو د الله حبيب نو او ني پیغمبران کته دي عدل توي ويوسل منرسلنا من قبلكم بالرسل لا زماله غمبران نه تاسو سوال باندې پوښي وي به کنا نبي عليه السلام د نبي عليه السلام په وخت یو نا څنګه وي تاسو کا دا غي او سو جوابونه لباو کړي وي انه بلادت الاسراء کی کثیر اپہار اسمان کے مختلف پیغمبران سے ملاقات ہوئے۔ بیت المقدس کے ورثہ اللہ طول راج مکڑی امامت و رکڑے۔ اودی امامتائے بارہ کے اہل وہ جو قولون دی جڑا پسلوک و ک واپس رات لو کیوا۔ ذواڑو کی روایت راغلی۔ او امام ایبری کثیر دی تصریج ورکڑے جنہ معراج نہ واپس راغے۔ تا اللہ حبیب نو دیہ بیت المقدس سرا۔ تول جماعت ده پیغمبرانو نڈک ده بین راکعن وقائم و ساجده وازی پیغمبرانو الارو پا موس سوک پا روکوکی و سوک په سجده نو دا تول اوکتل جبرید علیہ السلام راگن نبی علیہ السلام مخیقو اتولو لے امامتی ورکا ذکر وردسوئی امام الانفیع اپا دی مکلف دی کیدی لوست کلوه پیدا څنګه اوه وبس الله حبيب ويلي او بالرأس والعين دا خبر رست خلقو کی پیدا شي کی جول چرا کړ بس الله حبيب کتل اسمانو لو کی مقتل دارنګي وی کتل په بیت المقدس کی صحیح حدیث ته موسی عليه السلام مصنف شریف حدیث ته ورینه تو موسی یصلی فی قبر مصنف شریف حدیث پسو بم بیمار ته څنګه څنګه نو نو صحابو تاسو نو کړه ته څه ده کې؟ ها به د دې دا چې دی کی وسل امته من ارسل هذا د مزاف ده امته یانو خو دای سي سي فا جواب علماء دا کوي چې سوال حقیقتا نه ده مراد د دې کې حقیقتا سوال نه ده مراد بلکه معنا داد دا تشول فی غمران و شریعتنا ده الله په وحدانیت او ده شرک په نفي متفقو وګورئ د دلیل نقلی سوی اجماعی ورته وې او څو ګره د دلیل نقلی انفرادی اده درڅ کې پکاره لري چې د دلیل نقلی انفرادی لري اوکی اجتماعی کله یو یو په خبر واقعا ذکر کوي دې تو د دلیل نقلی انفرادی ا کله د غوند یو ځای ذکر کوي نو دې اجتماعی وي لکه وګوره سوراء اعراف فثم بارکین آیات یو کم سپثم نمبر ري دلیل نقلی انفرادی لقد ارسلنا نوحا الى قومه وشكرالي غلو مونغه نوح عليه السلام قوم دا وتا فقال يا قوم اعبدوا الله نو فرمایلی و زمقوم دی ولای عبادت او بندگی او خی مالكم من اله غيره نشت ده تاسو ده پارا هسو ده بادتو بندگئی مستحق غیروهو بغیر د الله نا اور دا دلیوی نقلی دے انفرادی دے انی اخافو علیکم بیشک زیاری کم پتاسو عذاب یوم عزوی دعذاب درزلوینا ور پسيفايا انزم فی شبيتم کي دليل نقلي ده يهود له السلام نا ورا عاد اخاهم هودا راد يگر ميو عاديا نتا نشبرور ذا يهود السلام قال هود له السلام فرمايو يا قوم اعبدوا الله اے زما قوم دی ولای عبادت او بندگی وکئی مالکم الا اله غیره نشتا تا سود پار بل عبادت مستحق بغیر د الله نه افنات تتقون آیا سد الله نه لري گئی نا ور پس نقلی دی ذ سواله عليه السلام نا آیات دری او یایم یا کی ابیار پسی پایاذ پیزا یایم یا کی دلیل نقلی د شعيب عليه السلام نا دي تويد دليلي نقلي انفرادي دارنګو غوري دليلي نقلي انفرادي د ابراهيم عليه السلام سوره مریم پڑھسمه فارق راہی الٰہی العالمین و ای یہودو نسواراو تاسوائم پدینه ابراهیمی ابراہیم علیہ السلام حمد الله وحدانیت سبل کډیو او د شرک نفی کډیو یو په لداو کوی جوم پدینه ابراهیمی اول فل د قران نی سلام منینا آیات غریو صلی اذکر فی الكتاب ابراہیم رعایت کا پاک کتاب کی کتاب نہ مراد یا صورت یا قران امام روحلوانی فل کتاب فی ہذه سوره او فل کتاب فل قران رعایت کا پوری صورت یا قران کی ابراہیم واقعیاد ابراهیم علیہ السلام انه کان صدیقن نبیا बेशक وغریشتی نبییا او پیغمبر د الله انه کان صدیقن نبیا बेशक وغریشتی او پیغمبرو د قاله بی کلی چې فرماي خپل والت ت یابد وال د زما لمهبدوي بعد دته بندگی کې ما د غچالله يسم چېتی را بل غی اوورینا وړ یوهشرستا دا تقریف بد حاللي ګوری ولا يغني عنك شيئا او دشید فقول داستان شهر برسشه او د مثاله کړي دا دليلي نقلی دي د سې نه نه ابراهيم عليه السلام نا وګورئ کله دليلي نقل ذکر کړي يوسف عليه السلام نا دولسم مبارک وګورئ سوره یوسف قری د جیل دنه د الله پیغمبر یوسف علیہ السلام جیلوالو سره مخاطب ده آیا تو قری یو کپسلوختم فرمایا اصحاب السجن ای زما د جیل مرګرو ارباب متفرقون آیا خدایان جدا جدا خیرن دا غردی ام اللہ یا کالا الواحد القحار چیکی او دے او زور وردے متفرقون اے جدا جدا دی اجناسی جودا دی طبیعتونی جودا دی لکه یومو دا ملکو نا جوڑ کرے ملائکو نا بل مو دا جناتو نا جوڑ کرے بل مو دا نه جوړ جوڑ کرے سوک مو دا گٹی نا جوڑ کرے سوک مو دا لرگی نا جوڑ کرے بازو نماؤو مزاہن یو خبر کرے وی بد فائدنگر سوری یو مشرک وی بد دا پراک نا جوڑ کرے لکه دوڑا یو بسکتو کندی نیچے جو نوچه ووگیم شو رابان دی کل <سؤال> بیوی خوڑو وی بود چالا <سؤال> پایده نوارکلی خودر ایوارکا سب پوشنی بخبر آمانی ووگیم شو بند درزن روڑائی نیو در خراک نی بود جوڑ کرده و نسیو کرده نه در مختلف حسی زن ندی جوڑ کردی اعرباب متفرقون خیر اعجداد جداد جناس والا خدایان او جدا جدا تبیتن والا قدایان خیر دا غردی ام اللہ الواحد القحار یاکا اللہ چیئی کی یودے القحار او زور وردے او دسونا برابر کئی بیا زائی اے یو خبرہ دا دغه د پښتون په څیر څه سره دا باندې او پنینو او اوه یا چې دا واه یې یا طلبای او خبر ابل کال موله او مشکلات بازي طالبان ځان سره ښکته لرړې د بیس سره لرړې ابل کال د ډېر خپل كون عوامونه په سريقه وختي نو یا په یا په نا پوه یې په سريقه ورېږي چې د ختم جو یو براغم دغه په سره څه شو څو ګیس نراړی دنته بیا چېم کوه لږ چې ګیس د بل لغار سو بځمږه غ ګیس څه شو وګوره مونږ په جگاوره ماړه وای عوامو لم په کار څو مشخصه لسه شی ور کوي نه په پوس کوي ا کچات څو ورکل نو به په سفام موږ نه مطالبه نه کوي طالب کلي تخفل مطابق ځان ترار سره اړی tali bi دین چې بي بيستره راله د بل نه بيستره ور وای الوه به رو خورانه دل د څور نه تلوسی